А він п'явся рученятими до її обличчя, хапав у кулачки розкуйоджене материне волосся, смикав до себе. — Чого мовчиш? — ласкаво штовхнула Ольгу бараниха. — Злякалася. — Злякалася, сестра, — відповіла Ольга і посміхнулася, заплакавши. — Уже все минуло, — заспокоїла її бараниха. — А було страшно, я бачила все. Як ти впала з морена? Як він підползнув вуж, і як ударила, ти його все бачила. Я близько вже була. Я й не подумала, що карати будуть. Така злістю взяла, розмахнулася. Такий противний слимак, виправдувалась Ольга. Не каратимуть, а могли покарати, взяла її за руку бараниха. Забрали в синку, мамцю твою, і не побачив би її. Вона поплескала лилюка по щитці. Не каратимуть, Ольга. Я проти цього літи знаю. Бачила, мов лисиця зразу втік. Жінка товче його, мов просто в ступі, б'є й плакати не дає, а воно ж таке гниле, бридке, а до жінок лізе. Скільки їх плакало від нього, і тебе хотів знеславити. Та запам'ятає нас, зареготала бараниха. Льотий він, проклятий, так би й нагалкав боярам на тебе. Хай йому про його жінку не піде до бояр тепер. Ой, що це ми, збентежилася бараниха, жати треба, а то дадуть по спині на Жінки миттю розбіглися на свої місця. Ольга мостила лелюка під снопами, поживала чорного хліба, зав'язала його в ганчірку і дала дитині. Хлопчик, ухопивши ганчірку обома руками, почав жадібно її смоктати. Сонта в тому знесло, як легеньку хмаринку вітром. Ольга зі злістю шарпала серпом по сухих стеблинах жита, скидала їх докупи, з такою злістю в'язала снопи, ніби це було не жито, а тілунний кифор. Готувала цупки перевесла і, коли обводила ними снопи, з усієї сили натискувала колінами, а потім закручувала з такою насолодою, неначе це була тілунова шия. Ольга поринула в свої думки і не помічала, що діється навколо. І з голови не виходила настирлива думка, як допустила себе до того, щоб заснути так необережно. Міг же огидний Никифор скрутити її руки і рот заткнути та насміятися над нею. Навіть уявити, Ользі страшно, від сорому б згоріла. Дочка ж Оксана доросла уже шістнадцять років. Як би їй в очі дивилася, напливають жахливі думки, утопилася будь-ністрі від ганьби. І зразу ж згадала про велюка, як же такому немовляті безрідної матері. Червоніє від сорому Ольга, добре, що ніхто не бачить, не відає, що в її душі зараз робиться. Шепоче, Ольга, захисні слова, завчені давно-давно від своєї бабусі. Згінь, згінь, проклятий туман, нетривож моїх ран. Прийде сонечко ясне, сонечко красне, Прожене ворогів, настрашить недругів. А найбільшому недругові Никифорові, Щоб більше сонця не видати, по землі не ходити, Щоб він у першу яму впав, щоб його лісовик узяв, Щоб його перша стрива не минула, Щоб його гострий меч знайшов. Шепоче Ольга і поспішає, Не бачить навкруги нічого. Думки обсіли її невтішні й непривітні. Що вона твердохлібовим чоловікові своєму скаже про цього осторожного тіуна? Скільки вже він крові випив цей боярський пес? А до нього був безрукий шостак, ще лютіший звір, виганяв закупів і взимку, і влітку до боярського двору, до боярського поля. Тут, на полі, біля того дуба, сестра й дочку народила. Та він безрукий вовк ще й насміхався. «Чого тобі треба? Вон ведмедиха і живе в лісі, а не в хоромах. І добре їй тільки реве, коли її на рогатину наштрикнуть. А тобі що? У тебе кліть є, понесеш і обмиєш своє ведмеженя. І не пусти додому. «Кліть! А що в тій кліті? Яка то кліт' хата? Не краще в ній жити, ніж ведмедю в його барбозі». Та ведмедіум вільніше. Не приходять до нього ні тіуни, ні биричі. Примітка, бирич, княжий або боярський службовець, управитель. Кліть. І у Ольги така кліть. Що ж не робила Ольга, щоб прикрасити її? А як прикрасиш, коли стіни земляні, оплетені хворостом, щоб не осипалися? І вікон нема, не заглядає сонечко. У боярських хоромах весь день сонце, там у вікнах прозоре скло привезене з Києва, а у смердів на вікнах міхури, волячі нап'яті. Скільки світла вони дадуть? Вже коли на дворі тепло, міхури знімають, і тоді вітер гуляє по кліті, та й сонце одним оком подивиться, що в смердівських клітях хатах робиться, а взимку так і доводиться сидіти в присмірку. Глянула вгору Ольга, ще високо сонце, і знов серпом дожита припала. А в голові думки чередою біжать, Здряється Ольга, хоч би твердо хліб здоровий був, хоч би не трапилося лихо, хоч би кінь не заслаб. Усе промайнуло перед нею. Скільки надивилася горя у своєму житті. Згадалася, отам як їхати, з-під городдя до пристані та ліворуч повернути, був ліс густий. Ольга з чоловіком його випалювала і пні корчувала. Виросло селище на її очах. Посадив там людей князь Володимирко, син Ярослава Смомисла. Там і спорудили кліт землянку твердохліб з молодою жінкою Ольгою. Так потроху і росло селище. Нові землянки тулилися одна до одної. У біля Дністра вигода князям та боярам. Тут і риба є, і звірина в лісі. Смерди жито сіяли, рибу ловили, мед збирали, бо в лісі бджіл багато.